Sempre a Ràdio Palafrugell. Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla, Jordi Morell, al l'inicial espai Cerdanes a la Costa, que està amb tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Els que ens sintonitzeu des de les nou ben retrobats a la nostra sintonia, els que, feu, els que ho feu ara per escoltar les sardanes benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM I comencem, com és habitual, fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que hi ha des d'avui de, fins divendres vinent, que fins divendres em, sem, em sembla que no Però bé, cada vegada n'hi ha menys i nosaltres el que farem serà ser fidels a les sardanes que hi ha que ens, ens arriben per part de la Federació Sardanista de Catalunya Comencem avui a Barcelona, avui dia 23 a Barcelona, Ciutat Vella, la plaça Nova a les 11.30 hi ha la juvenívola de Sabadell a Sant Llorenç, Savall, a la Casa de la Cultura a les 11.30 hi ha la principal del Llobregat a Perpinyà, també a les 11.30 hi ha una ballada amb els Casanoves les franqueses del Vallès a les 11.30 hi ha una ballada amb la música enregistrada aquí no hi ha coble a Sant Cugat Sesgarrigues, a les 12.30 hi ha la coble Catània festa del most o sigui que si algú vol anar-hi hi haurà most per tothom suposo, vaja a Riudoms a la plaça de l'Església també a la mateixa hora a les 12.30 hi ha una ballada amb la coble Reus Jove a Sant Just d'Esvern passem, ja canviem de dia demà diumenge dia 24, a Sant Just d'Esvern al Parc de Torreblanca a les 10.30 hi ha els Lluïsos de Tardell i la ciutat de Cornellà és la 18a trobada sardanista per això hi ha una ballada doble a Cardedeu continuem demà diumenge dia 24 a la plaça d'Anselm Claver a les 11 hi ha la principal del Llobregat per Perdó, ara en l'equipage ens posen que aquesta activitat està cancelada. O sigui a car de Déu, no hi ha res. A Torrull de Montgrí, l'ermita de Santa Caterina, hi ha la Foment del Montgrí, és el bloc de Santa Caterina, a les 11 del matí. A Navès, les Serres, hi ha la principal de porqueres a les 11. Festa de Santa Cecília, ofici solemne i ballada de quatre sardanes. A Barcelona, Horta, Guinardó, la plaça d'Eivissa, hi ha la ciutat de Terrassa a les 11.30. Continuem demà diumenge, dia 24. A Sabadell, a la plaça Major, hi ha a les 11.30, hi ha la Contemporània. A Salomó, hi ha els mongrins. Si fa mal temps, diu que es farà el Casal, també a les 11.30 a Rubí, a la plaça de Catalunya hi ha una ballada amb la cobla ciutat de Girona Era, és la 17.00 diada sardanista a les 18.30 concerta l'església de Sant Pere amb entrada inversa no sé què vol dir, però bé a Badalona, la Rambla a les 12 del migdia hi ha la Jovenívola de Sabadell a Barcelona, Sant Andreu a les 12 del migdia hi ha la Sagrarenca festa major de la Sagrera és la primera vegada que sento el nom d'aquesta copla, Sagrarenca. A Sant Cugat del Vallès, a les 12 del migdia, hi ha la Marinada. A Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, a les 12 del migdia, hi ha la Copla Sabadell. A Lloret de Mar, a les 12 del migdia, hi ha la Flama de Farners, ofici i ballada. A Sant Climent de Cebes, a la Sala Municipal, hi ha la Principal de la Bisbal, a les 12 del migdia. Faran ofici i ballada. A la Bajol, a les 12 i a les 17, hi ha la Vila de la Jonquera, a les 11 missa i tot seguit ballada de Tres Sardanes, a Boadella d'Empordà, a la Sala, hi ha la principal de Banyoles, també a les 12 i a les 17, Festa Major, ofici ballada i a la tarda ballada completa. A Sitges, al passeig marítim, hi ha una ballada amb la Copla Maricel, a les 12.15, a Molló, a la plaça Major hi ha la principal d'Olot, a les 12.30, és festa major. A Vilafranca del Penedès hi ha una ballada amb la Cople Reus jove, és la diada del soci. A les 12 missa sardanista, interpretació d'una sardana ballada per diversos joves sardanistes provienes de diversos indrets de la demarcació. A les 13 ballada hi ha que va patir re refrigeri per tothom. I ens marquen l'hora a les 13, l'hora de la ballada i el refrigeri. A Port Vendres, a la Catalunya Nord, al gimnàs municipal, la copla no estava especificada, i, i això serà, a les 15.30. I és tot el que hi ha, tot el que hi ha pel que fa a les Sardanes per avui, demà, i... A veure, perdoneu, perdoneu, perdoneu, 24 de novembre, i aquí veig que a darrere encara hi ha més coses, o sí. sigui, a Torelló, a la Sala Polivalent, a les 16.30, hi ha la Canigó i la Mediterrània, Vallada doble. A Castada de la Selva, a les 16.30, hi ha les Cobles Osona i Baix Empordà, segona part de la Diada del Soci, Vallada doble. A Cerdanyola del Vallès, a les 17 hores, hi ha la Jovenívole de Sabadell i la Milenària, també una ballada doble. A les Franqueses del Vallès, Llerona, a les 17.30, hi ha la Ciutat de les Roses, Festa de la mongeta del Ganxet i a Monttornès eh, el, el dia tot, això, fins demà, diumenge i fin, i divendres dia 29 a Montornès del Vallès, a la plaça de l'Església i a una ballada en la ciutat de Girona a les 12 del migdia. Festa Major de Sant Sadurní a les 11, actuació de la Copla durant l'ofici. I ara sí, ara sí que això és tot el que hi ha pel que fa Sardanes. Bé, eh, no sé si ho, ja us havíem dit, em sembla que us ho havia dit abans, a Palamós, el concert de Tardó amb l'Orquestra Salvatana, el diumenge 24 de novembre, al Teatre La Gorga, a les 18 hores, la Copla Salvatana. Podrem escoltar, entre d'altres composicions, bues d'història, operes sardes, espirituals negres i, com no, el viatge acaba que casa nostra sardanes i música catalana. Hem d'anticipar entrades a les oficines del Centre Cultural La Gorga. Brunyols i Garnatxa, per gentilesa, de La Fleca i Can Morera. Patrocina l'Ajuntament de Palamós i l'Agrupació Sardanista Costa Brava i també l'Associació Front al Mar. Bé, ara sí, començarem amb sardanes que tenim preparades per avui. Una sardana d'en Florenci Mauner, Encara i soc, com la va escriure encara hi era. Va morir bastant jove, pobre Florenci. Ens la interpreta la copla als mongrins, Encara i soc. Escoltat als mongrins amb aquesta sardana d'en Florenci Mauner, encara hi soc. Hem rebut una postal de la colla sardanista Rosa de Reus, que ens comuniquen que hi ha una exposició fotogràfica 53è a plec Baix Camp i concurs d'Instagram 2019. I ens diuen inauguració de l'exposició i lliurament de premis dissabte 23 de novembre del 2019 a les 20 hores al vestíbul del Centre de Lectura de Reus, el carrer Major 15. També es lliuraran els premis de l'encreuat sardanista. L'exposició oberta fins al 14 de desembre hi haurà un petit pica-pica. Això en conveni amb Ajuntament de Reus aquí ja ja no veig ja és tan i tan petita que ja no veig de Generalitat de Catalunya Departament de Cultura això ho han enviat aquí a la ràdio per dir-ho en el programa de sardanes el programa sardanista doncs bé, ja ho hem dit i ara escoltarem una altra sardana en aquest cas s'acarrega la coble Cambra de Catalunya una sardana d'en Pau Casals és Sant Martí del Canigó Hem aquesta sardana, una mica llarga, és veritat, d'en Pau Casals, que l'ha interpretat la Copa de la Cambra de Catalunya, Sant Martí del Canigó, preciosa de totes maneres. I continuem, continuem ara amb una sardana d'en Josep Maria Vilà i Gandol, que també ens l'ha interpretat la Copa de la Cambra de Catalunya, que és de l'any 1924, el títol d'aquesta sardana, Cançó de l'enamorada. Cançó de l'amorada d'en Josep Maria Vilà i Gandol. Si Sant Martí del Canigó ha sigut llarga, aquesta deu un ni durat també. Eh? És una setana de l'any 1924 d'en Josep Maria Vilà i Gandol. Fem una petita pausa, una mica de publicitat. Ara tornem. Comercial amb del motor. tallerer oficial Fiat, Carrecla Bt de Palafrugell.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 Empordà, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell no tanquem al migdia i continuem continuem amb més sardanes ara serà la cop Bisbal Jove que ens interpretarà una sardana d'en Francesc Riomalló i està dedicada precisament a l'arbre que hi ha a la plaça de l'església d'Arbúcies sota l'arbre de la plaça d'en Riomalló per la Bisbal Jove Hem escoltat a la Bisbal jove amb aquesta sardana d'en Francesc Riomalló, sota l'arbre de la plaça. I ara escoltarem a la Copla Marinada amb una sardana d'en Ricard Viladassau. Ja l'hem escoltat algunes vegades, però val la pena d'anar l'escoltant de tant en tant. Xerinola és d'en de Viladassau i és la Copla Marinada. Ha escoltat xerinova d'en Ricard Vilassau, l'ha interpretat la copla marinada. En Ricard va voler plasmar en aquesta sardana allò aquell cant tan, tan famós i tan popular, allò del volem pan i pan i volem. Suposo que tots ho heu pogut constatar. Veiem quin hora és, fem una altra petita pausa, una mica més de publicitat, tornem tot seguit.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 808-050-1805.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 Bé, nosaltres continuarem, estem a 12 minuts escassos per arribar a les 11. Ara escoltarem una sardana que realment no és sardana, sinó que el títol mateix ja ho diu, Una lluita musical. És d'en Josep Serra, Josep Serra i Bonal, i l'escoltem interpretada per la Cople, la principal de l'Abisbal, i és una verdadera lluita musical. Serra, Josep Serra i Bonal va voler fer treballar tots els instrumentistes o tots els instruments però sols no, no, no fan res, hi ha d'haver el músic al darrere el... tots els de la copa en aquest cas era a la copa la principal de la Bisbal, una lluita musical ara escoltarem havia mirat si em quedava publicitat per posar però veig que ja no Escoltarem a la flama de Farners una sardana de Lluís Carretero, Les campanes del meu poble, és la flama de Farners. Ja em greu, no em havia fixat amb l'hora però no la podrem acabar d'escoltar tota perquè estem, estem 20, 20 segons pràcticament per allò que m'està sonant el telèfon. Bé, hem de posar, doncs, punt final en aquest Sardanes a la costa d'avui, dissabte, dia 23 de novembre de l'any 2019. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. No marxeu, ara venen les notícies de Catalunya Ràdio i després més Ràdio Pala Frugel. Nosaltres gens ja ens fins dissabte vinent si veu vol, adeu-siau, amics.